بسم الله الرحمن الرحيم ومننا ومن س مقلو آماب الله وبلو م آخر وما هم ب مؤمين د در ډلو بیان شروع اولم اغه مومنان چې الله پی نعمت کړو په صورتي پاتې حق دي ترسره وي ذې منعوم علیہم ذې مغذور علیہم ذې غوانت اول منعوم علیہم ذې مغذور علیہم او ذې غوالین او ذې مداله بیان کوي چې هغه غوالین دي گمراهان دي ځه خدای پاک وو چا په لاره شو خدای وم کومه تلګي او غوغه تلګي او د دې ډلې پینځه لسی پات ذکر کئ د دې د دنیا او کومه د اخرت کوم ذکر کئ داداخلک چې دی نود حیرانو پریشان شو په مبتلا کې ملا شو شک کې راللوکو پرتهواړ دې ډې نقصان ډیر زیات دی ځکه داډله چې دا نو دا د اسلام په جامه کې را ي اودي کاتیرانشي پدی دیار لسو آیاتونو که ددی د زکر کئی پینزل لس پدی دیار لسو آیاتونو که ددی پینزل لس نخی زکر کئی اولا نخا دی مومنان ندی وما هم بی مؤمنین دی منخا یخادعون اللہ دی منخا وما یشعرون اولا نخه و ام بهم بمؤمنين دویمه نخه یعنی مؤمنان دویمه نخه یخادعون الله دوکو ور کې لال ار په خپل ګمان په خپل خیال کې درې منفه وما ما يشعرون دې کې شعور نشته ده سلو مره نخه فی قلوبهم مرضن د دې په زده کې مرض ده انز من نهخ له هم عذاابونه لدي لا عذااب در ناک دی شپ نهخ بماکان ی زیب اون همېشهدي در روغ یو دروغ روغ کوي وخ دی وي مونږ اصللا کوون کې و قالو ان منحنو مسلون د لا په جام کې پس سات اتمن خوالاک اللہ اشعرون دے که شعور نشترے شعور دیتاو چې سارو کی زان دو اور نا بچکی دو ابو نا بچکی د غر دو نا زان بچکی نا همان خالا این اهم هم سفحا دی بی وقوپان دی لسمن خوالاک اللہ اعلمون دی سر علم نشتے دا عالمان یو یونسمن خوالاک الله <اللاحو> ویستہ دیو بیم دول سمنخ ویمددهم فی تغیانہیم یع مہون اللہ ویلی سزادت وکور کی او دیل اللہ محلت ورکی پریگ دیئے فی تغیانہیم یع مہون سرکش شدی سوار نسمنخ اولائک اللہذین اشترد و لعلتا گمراہی او هدایت پری دي پینځل سمنه خو ما كانوا مهتدي دي پسملار روان دي په غلطه روان دی اول د خلکو ذکر کوي او دا پینځل سنه ته تاسو ته مخوري منافق چاته وي منافقا غواچته وي چې خير ښه راکړي او شر په ځړ کې پړ خير څه شي دی خير ایمان دی نو ایمان در تخکاره کی خوکو پر هغه پزړه کې پټ ساتي دی ته منافق وی دا لاند نه هاو یو د منافق نشي ویناو که په چا کې راشي نو هغه سره سره نه منافق کیږي ابن جوړج رحمت الله علیه وای وی منافق هغه څوک دی چې وینای د عمل نه خلافی مطلب دا د چې وای یو سو ایبل څو حکار کوي یو خبره او په غړو کې بل پټه ساتي او من الناس میقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین او بعضی د خلکو نټول خلک دا سینه دی خان او بعضی د خلکو نا ودی چې وای مونږ ایمان راوړل په لا باندې او په یوم الاخر په ورځ آخرت باندې وَمَا ما بِمُؤْمِنِينَ ب مؤمنین او نهدي دی ممنان یوخواادونه الله وال نه آمنو یخواونه الله دو کوور کې اللهله را پ په خپل خیان کې وال الذي آمنو هغې کسان ل غ کسانله چې ایمانې را اول دوکا دا او نا پوحيدا ی لا پو و ما ی شعورون دا نه پوحيدا نقصان او پایدن پی جنې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی دلت ز دوکه دا خبر ادا چا الله دی خبر یا دی او عمل حکم کړه لکد موز حکم مثال بمږه واخلو امام قرطبی دا نه دی الله جل شانه دیوې خبر حکم کړل د او د عمل او ک په عمل باندې چې الله په حکم کړې نو دا عمل د بل رضا د پارکه ای ای لاند خبر دا واره امام قرطبی وای چې کوم سره یو عمل د دنیا د پارکه وای چې دا دین دین نو دا دوکاباز دی عمل کې د دنیا د پارا او دا دین دین نو دا سره دوکاباز یو خد یو ان الله سوال راضی منگا پا معنی کی اشکال حل کو سوال دا راضی چی دے اللہ لسنگ دوکا ورکی نمنگا معنی وقلچی خادعون الله دوکا کی دا اللہ سر پخفل خیال کے دسڑی اگر کیسا دا, دا وی اربشی جماعت تا وڑی استاجی تاوی چی دا اربشی والن دو روکای پی زکاة امراغ او دو اربش و دو پی زکاة و پی امراغ د چربه شی ورکړې نه او روپای وله پويخ کې خېره د جمعه توستاجی له ورکړې اوستاجی ته اوستاجی تاسو سره یو نشته رې د اوربه شی ماله واپس په ماره خرڅه کا چې واپس یې ته نواب استه او خو په کې روپای خې نه خدای مې هم دوکا کوم ملا مې هم دوکا کوم د داد د په خپل خیال کې دا خبره یو خالد وهن الله په خپل خیال کې الله له دوکا ورکې ولذین امنوا کسان نلراا منو چی معنی راوله دی و ما یخدعون الا انفسهم دوکانور کدی لانفسهم مگر خپل زاننولا راز او شپې خو سم تیری عزتمندا اسه دې زان په دوکا کیا چوله دې وم او کدی کې شعور نشته دې ګورا شعور دې تا وای چې پستر گو په ووګونو باندې ملاسو پخپو بانیتا یو خبره معلوم بیگی چه دی کې نقصان دی نو دی که آغا شعورو منشتره زناور چه دی نو پا غی که شعوری او اقل پکنی نو دا مناپکان چه چې دی دی د نو هم دلان دی دی د دین پا باندې بانده نو پویگی چه دا د ما د دین تاوان دی و مای شعورون وما مگر خل وما او ما یخ د و لاان پرسم دوکان وررکې دی مګر و ما شورونه او پهد کې شور نشته دی دی نه پوږي ځکه علتې سه دی ووجسه ده چې دی نه پوهږي دا شورول دی دا پوهولین اخلی پوه ځکه اخلیفی کوو به مرضون په زروونه زهد کې مرض د منافقت دی زګ ستاذان او ی یا پ قلو به مرضون په زړه جد کې مرض د منافقت دی مرض د شک دی شک زړه ته م وردن نه شوي دی یو مرض د بدن دی یو مرض روح دی دا بدن چې دی نو دا روح د پاره یو قالب دی سره به لکه یو ملغر تا راغې ده او ملغله تا په یو ډبي کې بنده کړی ده نو دا غشانتی ستا دا بدن چه ده نو دا یو قالب ده او دا دن ملغلر پکستا روح ده نو دا دی ملغلر ایپازتو که ازنه چه ملغلر اگر نخراب او یا تر بی پسی شوه دا بی روغه اغیل من دیوه داکترانو لزه نو بدن چه ده یو دا بدن مرض ده بل دو روح مرز ده دا, دا بدن مرض چه ده نو دا دو دنیا لکتاوان ده خدا اخرت د پاره په پا دې کوم फायदा ده خود روح دا مرض چي نه پدې کېد د دنیا او د اخرت د دوالو تاوان ده لکه د بدن مرز ټوخه او کانسره خود روح مرزونه هغه ډیر دي دی. یو دا دې چې د جهالت مرض ده یو انسان ته جهالت وردن نشي په خبره باندې نه پويي دویم د بد یا کېدي مرض دی د د بدن تبد د زړه تبد قی د وردن نه شوي دغله تعقیده ورتهوردن نه شوي د دا ډر بد مررض دی د رسول الله والله الله عليه وسلم خلاف دا مرض زړه تهوردن نه شوي د شرق مررض زړه تهوردن نه شوي دی د د اتو مرض وردن نه شوي دی زړه ته د حد مرض زړهتهدن نه شوي دی د خلکو د بدن د علاج کوشش شروع کړي دي او د د علاج کوشش ختم کړي دي د بدن د علاج د په جوړ شوې او د د علاج د په دین مرکزونو جوړ شوې دي مدرسې جوړ شوې دي د تبلیغ مرکزونو جوړ شوې دي داسې نور مرکزونو جوړ شوې دي بیت الله د مرکز ده نو دا روح دا دمر دمرس د علاج د पारा الله جل شانو د انتظام برابر کړی دی استاد سو ګورئ چې کم ځای کې د روح علاج کیږي نو ال ته خلق سمره دي کم ځای د بدن علاج کیږي ال ته خلق سمره دي د بدن علاج اسپیټال ته چې لاړ شي اسپیټال ډکی سم بدهالي پاسپیټال کې پاسپیټال کې چروانه لار بدتن ملاوي چې دومره ډیر خزي او سړی او ماشومان او بډاګان ډیر خلک یې پکې و جمعہ ته لارش نو لارابت مکمل <سؤال> خوشي دا رګ با ولانی سب ته ځان راځه نو خلکو د روح بد د خلکو د روح علاج پر الله بس په بدن باندې اختت کړو په بدن باندې اختت شو اسپیټالونه ته نه ډک شو په قلوب مرضن پزړ زده کی مرض د شک او د منافقته فزادهم الله ما زیاده با الله اللہ جلشانوهو مرض اللہ جلشانوهو ڈاکٹر روم را لگلو او دوائیم اللہ را لگلو ڈاکٹر اللہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم را لگلو دوائی قرآن را لگلو ڈاکٹر روم موجود و خودی علاج نکو نو مرض یدیر شو فزادا هم اللہ مرضا زیاد بکی الله دیلا را مرض و لهم اذا آبا دی لره دی ذااب در لا ب ما قانو ی زیبون په سبب دغه چې دی د روغ ویللو د کول وایي ذاقي ل لا تفسدو فی لاړې قالو انما نحنو مسلون کله چې ویله شي دی ته په ساعت م کویم په مکه کې قالون نو دیمه نحننو مسلون قی ننخواام مخاممونږه خوصللا دا د کارو د په تو راځي پرसाद مکوا پزماکه کې پرसाद مکر روانه مکوا او پرसाद د صد وژنه پزماکه کې رازي د پرसाद اسباب دي چې کله دا اسباب ختم شون پزماکه کې به بیمارای او پرसादونه جنگونه او جګړې ختم شي مسلمانانو له دوکه ور کول دي سره پرसाद رازي کاپیرانو سره دوستی ور کول دي سره کولدي سره پرसाद کار گناہ نہ کون دے سر پر ساتھ راضی باز خلق اے تے اللہ نے نہ پٹے نہ مخلوق نے چلا پٹے نہ نہ کار گناہ بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وے جما دو مت لوکل کتاب مافی کی الا المجاہرون مگر سو کے پکارہ باند گناہ کی نو اگے توں معافی نہ کی گئی دے دین سپکاے کول دے سر پر زمانہ کے پسا د شریعت په کار کې خلند جوړې دل دی سره په ساد را ځي د شریت نه مخړول دی سره په ساد کله چې دا کارونه شروع شي دا ټول کارونه نو په زمکه کې به په سات شروع شي وایي د قیله آمیننو کممه آمن لاسو کله چې ویل شي ته ایمان راړی لکه څنګه چ ایمان را وړی دی خلکو خلکو نهسم را ديسهاح به کرام عامنناسو خاله کې ویل قالو دوی انؤمن منو من السفهاء ايمان راو مونږه لکه څنګه چې ایمان راوړی دي السفهاء به وقفو ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرته به وقفو ویل ځکه هغه مخلصینو په ایمان کې د دې دوځینه د دېته به وقفو رسول الله صلی الله علیه وسلم وې زمادو اومت درې او یاړلې او درې او یاړلې او یاړلې په جهنم کې سره پیووه به جهنم کې ني ندو او یا پاتې شې دا دوه او یا په جهنم تزيد درې او یایم يم نبرډل غنته تزي صحابه و ارز یا کو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درې ما ډل څوک دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او ال مان علیه وکملار چې زرواني موذما صاحب کرام روان دي ګوره هغه اصل ډاکټرانو نو هغه پڅ روان شه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی او ای چې څوک په یو طریقه باندې روانيږي نو په هغه طریقه دی روانشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او طریقه وا پاتن کډ روانشي د هغه خلکو په طریقه دی روانشي چې وفات شي وي دي ژوند دی هیڅ پتن لګي چې د خلکو په پتن مبتلا کی دارو پاتشي وی خلق داد دا رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه داد دا تو نہ خلق کو او داد دا و ابرھا قلوبان دزړه نډیر پاک وو دزړه نډیر نه کانو هر کار به دزړه نوکو و علم کډیر زیات پاک وو جو علم والو ډیر کم تکلیف والو کمل ما بس مختصر غونه کې کار به کو تکلیف به ډیر نوکو ډیر کم تکلیف والو ارې دا الله جل شانو د رسول الله صلی الله علیه و سلم د مرګ ارتیا د پارغور کړيو د خپل دین د قائمولو د پارا الله جل شانو منتخب کړيو دا غي غورواله په پی او پیجنې او غي په سیروان شي سمره مو چې طاقت دا غي اخلاق او آداب هغه په ځان کړه ولی د دې ټوله دا ده چه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دا بهترین خلکو او منافقان او ته سوی قمقل وته وای بهترین خلکو تدې قمقل وای نو دا سیمان ایم غراوله که څنګه چې ایمان راوړې به وکو ولاینه هم هم سفها ولکه لا علمون خبر شي یقینا دا منافقان هم سفها و دې به وکو واللاله عامون لیکنې نه پوهږي برېې واللا لا شورون دلته و ولاکللهالمون شور چې دی بره خبرې چې کمی هغه ساار معلوموله شي چې په دیکې ز قصان دی پهکې زما پایده ده اوس سا اوور ته وله نو او اور نزی ته په شاې نه تختي په ډې رووی ورنو نزی او دی په اوور بانې ور خلاص دی په اوور بانې ورزی او دلته چې ولاکله علمون لکن دی نه پوهږي ولې نوی علم ورسرنشت ده زکا چه دا معلومول دا در گران دی چه دا انسان دے مخلص تے او که دا انسان دا غیر مخلص تے نا دا معلومول دا گران لا شورون دا زکا ہوئی ولیکن مکی لا شورون ہوئی دلتا که لا علمون ہوئی وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا کَلَچِوَ لَشِدَيْتَ ایمان رَانَئِي کل چی دی مخامک شیال کسان سره چې ایمان راوڑی دی قالو آئی دی آمن نا آمن گئی ایمان راوڑی دی اوز دای نور خبری ذکر کئی نور نخده دی منافکینو ذکر کئی منافکان دا اکثر دی یهودیانو نو یهودیان دا دا منافقت که دیر دا پخوان را روان دی نو منافکان دا اکثر دی یهودیانو نو دی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطران ال وي مونږ مسلمانان و نو چې بیا به کله یود خواته لاړل خپل مانو خواته بر لاړل نو هلتهې هغې تهوي چې نه مونږ د هغې پې ټوې کول ګپو مرپورې ل و مونږ تاسو سره ملګري وو وایي دا خل ال شيیم کله به چې لاړل دی الله شي خپل ملګررو شي طانو خواتهشيینې وشيین امام بغوی تقریبا اغدا خبر را ذکر کرده چه شیطان هر چه چا آغا چاعتا وی چه آغا سرکششی که آغا دا انسانانو نی که آغا دا پیریانو نی که آغا دا حیواناتو نی نا شیطان وی چه آغا سرکششی لکه حدیثو که راغلی دی چه پا حرم که تاسو دا یسو یان ویج مار دے لالم دے کرګوڑے دے کرغه دے او کوم سپی چی چل کئ کل بیا قور زمارے داتا سو پہلو په حرام کې وجل شی او د دې وجل هغه جایز دی په قران کریم کې الله جل شانو شیطان سپګو کسانو تویل دی ابلیس تا اللہ جلشانو شیطان ویلی دی صورت بکرہ چھتیس نمبریات کی ویلی دی زن سر لی دی کئی دیا که زن لرا واروی دویم ناکار مولیانو تا اللہ شیطان ویل دی صورت بکرہ سوار لسم داو دا سانے آیات چکم دی پینزا لسم او درم واسوسا اچون کی پیری تا اللہ شیطان ویلی دی سرکشا او شری پیری تا اللہ جلد شانوهو شیطان ویلده سورت بکرہ دو سو پچتر دکاتر و جاسوس تا اللہ شیطان ویلده سورت عالم ران ایک ماران دی تا اللہ شیطان ویلده سورت سوا فات نمبر آیات کی کا انہو روس گویا کتاب چې دا سرونه د شیطانانو دی د جهنم کې کوم خوراک ده د جهنمیانو نن تک د شیطان مراد د يهودا نکار موليان لکا کاب ابن اشرف او مالک ابن الصهيب و غیره دې خاطبتلل دا يهوديان او غیر ته جمع د هغه پروتو کې مستهزون تو کوم کوله د الله او د رسول صلى الله عليه وسلم مګرو پور یا مستهزئون توکم کولې د مؤمنانو پور الله بیم الله جل شانوه سزا د ټوک ور کې دی لراوه یمدهم فی طغیانهم یمعهون او پریک بدی دی لرا فی طغیانهم پسر کشو د دی کې یا مهونې رانو پریشان ځان پور کې سو الله د الله هویستا او ب معانه دا ده چې الله به توکیو کې دی نو تو تو پور نو الله خو چا پورې ټوکې نه کوي د دلته دا معه وکړه چې الله به سزا د ټوک وورې دی ل را لکه نص الله هفه نه توبه ستا ساعت نمبره یاد کې را ځي دی الله کړ نو الله دو کړل نو اللهوک الله نه ره نه را ځي خوفه الله ولا سزا ده ريده ورکا لکه یو کاست پختانوم داسې کې یو بلته یو ته پکې مونږ هیر کړې داسې وای نو حنا یوم هل دی ده هیر کړل پرې خود الله یاستاد بم الله وسزاد ټوک ور کې دی لرا وې مدهم فی طغیانهم یمعون او پرې بدی دی لرا رې خودل مطلب دا ده چې مهلت ولا ورکی د دنیا کې ری پیتو یانیم پسر کا شاید دای کی عامهون حیرانو پریشان عامه دا لوندوالیته وای حیرانو پریشان پاتیشو پسر کا شای کی سرکشی پکې موجود ده ګور الله جل شانوو دیل سردد دم رګول احوننا الله ول مهلت ور صحت ولا الله ور کړلې بیماارئ الله جل د شانوه ختم می کړړي دي جوړ روغرممت دا ګرې او الله جل شانله محلت ورکي دا سزا لهې نو ورکي سزا له ځکه نه ورکي طرف دی راکا رو رورو اوله اییکل الذيې شته روغلاله ته هو ده فماه بيحتجاره ته هم معکانو محتین دغه سی پتون هو حاللههغ کساندي ترروګلاله ت بل هو دا چې غور ګومه بل په بدله د هدایت باندې د سنت طرف نه لاړه ببد طرف ته بدې شوکل د شرت د تو ه طرف نه لاړل شر طرف ته نو لایک ل نه شتهرو دولاله تهبل هو په بدله د هدایت باندې ب دا ملوې وستلو هدایتې پرېخو فماه بحت دی جارت ته هم وماکانو مختدي پسپدهونه کله تجارت ددي و معکانو مختدي نو دی په سمللار باندې روان دا سه شوه وماکانو مختدي مړه خوصې د تهواما اوړو په سلار باندې روان نه مَثَلُهُمْ كَ مَثَلِ اللَّذِي سْتَوْقَدَ نَعْرَى فَلَمَّا عَضُعَاتْ مَا حَوْلَهُ غَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَسِدَتَ مِثَالَ خَيْمُ مِثَالِ وَاورَا مِثَالِ دَا سِلِي زمانگا علماء وَي زمانگا استاذان چه دا مِثَال دا دا کاتران ودرسول الله صلى الله عليه وسلم نوام مفسرین وَي وې دا مثال د مناتکانو قانون دی زمغو استادان چې کوم توجیه ذکر کوي هغه اول را نقل کوم مثال د دې او دا رسول الله صلی الله علیه و مثال دادا شه دي لکه او سړې په بیله کې ناشته ډېر سړې دي په بیله کې دی تکه تو رشبد اس فغمای نشترې یو انسان راغه هغه سره رڼا ده دیوته وای هغه وته وای چې ما سره د بتریدا د رڼا ما سره او رازای ما سره زبن بوځم به بی بهلېنا ببن بوځم دای دا خوشې دې دا زنګل دې دیوته چې نه نه ته ځه ستاره ته هم ضرورت نشته د خپل کار کو بس هغه ته لاروان شي چرا روان شي مثال په طور په بله کې شرم خاانم دي کې دي هر س ډېر دي بس ش پ را یو قابلبل خوانووي حالا کې کې او رناه والله راواړې د د سین نه راپورېشي دی طرف ته او خلکو ته ویل چې خلکو ما سر رناه د تاسو اخلی دی خلکو ویل چې او مونږې اخلو دغه شانتې رسول الله الله عليه وسلمغ سر رړه وه د قآې کریم رړا وه مکې والا ته مکې والله او دا رړه والی نو مکې والله رړان غس دا رسول الله سو اللهی وسلم تنا الله مدیې تبوتو او مدیې والا رړه قبوله کوه د مدیې نه بیا دا ایلم چن دا, دا پر دنیا باندې خور ممسلو هم مثال لدي که ممسله ل ته او ق او نور عام مو پسین دا وئ ودل ته ک درې خبرې دي داات مطلب دا دی درې خبرې دي یوغ پاید چې دی ته معلومیږي دي ایمان د کاره کې دلو د ووج نه او درم دی ځان تهمو میانویل او دریم چلله ممنان ته دد منافقت کاره کوي نو ګورا دا منافق چې دین او د اول بیٹری ولا ګولا ایمان هوا وسته بیٹری ولا نو چې بیٹری ولا ګولا نو رणाला شو چرणाला شو د دنیا پای دې وته حاصله کی او چرणाला شو نو پورن الله مؤمنان خبر کړل چې دا بیٹره والا چې دینو داخله بیا رणाला پټکړه چرणाला پټکړه نو, نو, نو, ران... نو تیار شو وتا چرणाला پټکړه نو تیار شو وتا او د تیارې نه بعد چرړای په ټاکړه صحیح چرړای په ټاکړه نو تیار شو تا او د تیارې نه بعد بیا دغه اصلیت او حقیقت الله جل شانه مؤمنانو تحکاره کنو دا دوه مطلب جوړیږي خام یودا مطلب چې دی منافق سره رڼا وا د رڼا راوا غست د ضرورت د پاره او الله به مؤمنان خبر کله چې مؤمنان په خبر کله د رڼا دی بي ختم شو بیا ته بجلی لا مثالهم مثال لیکو مثال لذیس توقدنا را مثال د دیو د دا داعی د رسول الله صلی الله عليه وسلم په شان دا غست لري ایستوقدنا چې بلکور او د خلک خلق أغيث أورنا فائدوانا رسا فلما أضاءت ما حولهو فساركلا چران عشواء ما حولهو غير جاپيرا ددينا ذهب الله بنورهم نبوت لا الله تعالى رانا ددينا وطرقون پري خود اللي في ظلمات پتیارون كي لا يبصرون دي هس نبيني لا يبصرون نبيني هس شئ نبيني سمون بقمن عميون دی کارړه دي دی ګونګان دي او دیړاند دي دی اصل کدا دا داې را ځي دی د کارړو په شانتې دي دی د چړهګانو پهشانې دي او دی د ګونګیانو پهشانتې د حق نه خو الله مبالغه کړی بلکل دی کوون دی دیړون دی او دی چاړه دی دی پهه نه پوهږي دی لا الله الله هم نه شوویللی په هم لا یاد دوون د حق نه په هم لا یاد جون په دی نو حق دا او قصیب من السما ی مثال د پشان د باران دی فیه ظلمات و رعد بیا به غشان دی مثال ورته تاس په پوښی مثال دا څه دی لکه څه خلق دی هغه په بیلکه راګیر دی تک تو رش پدا وری شو باران پر راغی چې باران راغې نو پهې باران کې پلک پلوک دي په دې باران کې ګړس ګړوز دي او پهې باران کې تندر ده نو نه دا خلک چې دی دی ته د پلک پلوک نه دې ګللس ګلووز نه او د تندر در نه ډیر تکلیف دی خو دا پلک چې دی نه دا یو غنیمت ګنی شکر دے خدای چپڑا خوشو نو موږ په کې او دوا قدم واخلو دا شانته د امونا په څنګه چې باران د برن کی دا شانته قران کریم د برن نازل کی په دې قران کریم کې تیاري د تیارونه مراد لکه څنګه چې په باران کې تیری د پدی قران کریم کې چې څوک داومن دا ایمان راړي نو پدی کې جهاد دے روجه دا مزد ده څه تکلیفونه دي چې هغه انسان نشي بر برداشت بر کول لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحابو راغې زی ایمان رااله نبی علی السلام ته د غریبای د پار ډال دا تیار کا ایمان راغلل سردممر سا را سانې خبرې چې ته به مومن شي نو پهې کورانې کریم کې دجان دا خبریم ديخوابر کو ارزی پای په کې موشتهري غنیمت دی پهکې د جااتتو د جاان جاان ن ځکر دی پکې نو که چرته کې دمون ځکر په کې کېږي د مناپې کللو ته ډیررتنګې چې خدای پاار کاه دا خو د هر پزل غواړي او د سکول به غواړي او په یخ خوب او د سکول غواړي دا خو ډیره ګرانه ده د منافق مه چې د نبی ل السلام په مجلس کې نسوونه وای چې قع مثالات ته قائم کوې د منافې نو په تن سر به تن د راپې ته چې خدای پاکوو مووم پول غواړي نو چې وی ب چې واتو دک ه ذکات ورکې خدای پاککو به دکاتو مرکول غړي دا بل تندر په را پرې چې بیا به دا چې جات نه وې نو په د به بل ګراز راغه نوغړز غروز او پلاس پلاس د اپ دابا په دبا نه په منافق باندې شروع نو ناسو ابي په کې لگا رڼا او شوا اعلان به شې اماندارو پیسې راغلي دي د نبي عليه السلام جمعه تر راغون شي له ټول به راغون چون منافقان نو په دغرز ډیر زیات خوشاله نو دا برق دي پیسو ته ډیر خوشاله دل او د جنت ذکر ته ډیر زیات خوشاله دل چې جنت ته خو بزوه وګورې د قران کریم چې دا مثال ورکړه دي د مثال د دې د پاره دي چې تاسو دا فقر واضح شي د قران کریم مثال د صخت او اعمالو دا څه لکه غلز گلوز تندرونه او د پستو اعمال مثال دا څه لکه رانا پلاکو او کسبي بمنه سماي یا مثال دی پشان د باراندې فيه ظلم يا مثال دی قران او دد مناطکانو په شان د باران دی چې د باران نه وېږي د بره نه او باران د بر نه او سویبه دا هغه باران ته و چې سم مضبوط بارانې اخوا دیخوا بارانې دا که باران چې دي ته مطر پاره با کې مطر سره او دا سویب هغه باران ته وي چې هغهډېر زیاتتی ي فیزله معتون و راون وه بررقون په دې باران کې تیری وي وازون او ګلس ګلووزويوهبرکن او بریخنا وي بریخنا دی پک ته وويخ ی جاونه اب هم في انې منن سوواقې ګررز دی اب یا هم سرونه دګوتو خپلو فياعزان په غګونو خپلو کې منن سووا کې د یارې الموت او د یارې د مګنا دا په غګونو کې ګوتتی ووررکې چې خدای پاکه چته کې قی و سوالات وا نرو خو بیا هم بل بهوتته بیا بل وختې وې راځم لشاوه ځانته د مسلمان ویللي دي نو س کېسم پای دیونړه سرت دنیایا والله اخره مو موکوو موزی کبول هم نه شو خو دا ایمان د سه د پار راړو ستا زهای انت دا سوال را کنه که نه چې د منافکانو دا دومره سخته په ځان روله نه دا ایمان سه د پار راړو د دا د دی د پار راړه دې ته پټه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوا الله قبلې تاسو تماوې چې منافقان دا اکثر يهوديان نو دې ته دا پټه وه چې نبی له سلام راله دواو کې او ک نور سنینو د خیرات پېتی ورا شینو خیرات پېتی خو واخلو کنه امغانیتونه برا شینو خو بخو واخلو کنه او مسلمانان خو دی خو بخیرات کو او يهوديان ډېر زیات شومان او غي بخیرات نه کو دد د دوجه نبرې ده ایمان را وړ خدا ځان باې سخته تروله دا جډه ډر خطرنا کشي دی وي لمهلهم قام کله به چېتییاه شوپ خااب ی جالوونه سواب هم في آزانې م سوواق حضره الموت دی سرونه دګوت خپلو في آزانې په غګو خپلو کې من سووا کې دجه د تندرنا الموت او د یار والله هم حيتون بال کافرین الله خته کوون کې دی په یا کا دل برق یقطف ابصارهم کله ما ضاءلهم مشوپی نږدې د برېخنا شو به تختې نظر دسترګو د دې نظرونه دسترګو د دې کله ما ضاءلهم کله چراشی دیتا مشوپی نتل کلی وی پاهی کې اسلام غالب شو رڼا غیر چاپه را خور شو او اسلام زمره په زور کې دي چې مناطقه کې سر نشو چاته و دې اوس دې ځای کې منافق خراب شو د زن منافقت خو بخکار کیږي کانه کی به پذوره jihad د بوزي یا یا به سم مسلمانې او کوم مسلمانې نو کار د خراب دي یا قال البر کو نزيد د برخنا ايقطو چوبه تقطيه بسعره هم نظرونه دسترګو ده دي كلما اضاع لهم كل شرناش دیت ام شوت للکدی فیه پاگیه و اذا ظلم عليهم کل چتارش پدی وانه قامو نو د یودریگی ولو شاء الله و اذا اظلم عليهم قامو روحله مين شيخ تبلي راجيبه خبر په دې زبان کې هغه وای روايذا اظلم عليهم قاموا کله چې په دې باندې تیار شې د ودريږي په خو ځمانه کې دا وای په خوانو بدتیا نو سره خلګي په خو ځمانه کې چې کله دغه مرش مالدار سره ویني چې د ناواګي خان څخه مرشه وي نو سار وختینه به سترګي تورې کړې خپل پټکي دیواله چې هغه له بزن او چې جذب عمر شوی چې جنازه خو پرځی کې پاید امر چې په مشرک کې چاوبلن مغربواله د نخلاص تي نکام او دريږي چې د دنیا پایدې په پا دین کې واه د دنیاي قبضه کوي غستا دین واه غستا او چې کله د دنیا پایدې دین دن کې نه وانه بس بیا به کې خیر خیرته وای زادم عليهم قام کله چې تیار شي په دی باندې ودريږي ولو انشاء الله له ذهب بسمه کې چې تعلق خو د الله لو بوتل به او طاقت او ریدود د دی جواب سوار هم او طاقت د لی دود اصل کې لذهب به سمع هم او بصار هم و غن سترګې بتنه الله واسو لکه څنګه چي صورته بني ستره یاسین کې چې راځي چې الله وایي ته ما به د دې د سترګې د دسترګو مساکړې وي مکمل به مختمی کړي وي خو الله پاک د دې د وجنه د دې د سترګو نظرونه او د وګړو دا اورېدل زکه نه بوزي چې دنیا کې وته چا د اجر ملاو نه شي چې دا مصیبت پک نه شي پرېدا چې خې مزيو کې په دنیا کې ان الله علا کل شین قدیر کنا لا پارې شی باندې قدرت او عله دین یا ایو الناس عبدو ربکم الذی خلقکم الذین من قبلکم لعلکم تتقو د دې ځان د وین باب ذکر کړ په دې کې شپه کې خبر خبر ذکر کړي اول دا الله یواله او یو وشتم دو وشتم نمبر یاد کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت پدریشتم نمبر یاد کی اخرت ترپتا ير ورکاي او سلیریشتم نمبر یاد کی مؤمنان لذیرا ورکاي او پنځه یشتم نمبر یاد کی پنځمه خبره او قران کریم چې کومه اعتراض راځي چې دا قران به نبی له سلام ده ځان نه جوړ کړی نو دا غي جواب کی پشپږیشتم نمبر یاد کی او بیا سره نور نعمتونه ذکر کئ داغینا بعد بیا ور بچینو خلاصہ بیا انشاء الله وای دا او د دې رکو دا کوم چې موږ دا د دې رکو خلاصہ وا یا یو نه سعبذ ربکم الذی خلقکم اے خلق عبادت وکئ عبد الله بن عباس رضی الله تعالی نوئی وعبدو ما نوحدو یعنی عبادت وکئ دیو الله جل شانو یو غانه رب تاسو خلق کوم چې تاسو پیدا کړی تمه پیدا کړی ستانیخه می پیدا کړو زمکه می لږ چت ګر زمکه می لږ پارش اسمان می لږ چت ګر زوله دي د بره نظر باندې باران زرا و روما او د زمکه نه لمیوی زرا و روما د زمکه نه د باران نه د له باران زروم د زم کې نهله میوي زر او باسم خټکې اندوانی دوې د له کوم سیوان معې د له زه در کومه که جوړو هرسه دله نو خکومه دی هم صحت دلم ز کوم دانه دلم دا زه خکومه دا هر س چې الله کولی شي پ دله الله را زر غونو را زر غونله شي دا نه دا خکول الله بعد دل نشي کو قوله الله هر صدل الله جل شانو کہ وجنا ارصدل الله کہ سمرددل علو بي بي ذکر کي کہ فلا تجعلوا لله انداد وانتم تعلمون الله جل شانو له رب النظم جوڑا وا مثل الله خلق مجوڑوا يا اي وناس بو ربكم الذي خلقكم رسول الله صلى الله عليه وسلم نه صحابيراغه رسول الله صلى الله عليه وسلم ته ماشا شاء الله و ما علم ما, ما شاء الله و ما شاء تا هغه خبر بکیږي په ته غواړي او الله غواړي رسول الله صلى الله عليه وسلم ته دا سموایا تاخذ ده الله په شانته کوم حديثو کې دعاګانې راځي خان ما شاء الله کان و ما علم یش علم یکوګد دعا دا صرف یو ټوکرا پکې دا ما شاء الله کان ک ما خبر چې الله غواړي هغه بکیږي وما لم وماشا لم يكن نوسه چې الله نی وختي نو هغه بې کېږي او رسول الله ص الله عليه وسلم رسول الله الله جله شان ووي و داې معیه چې زب به سبا دا کار کو ما انې فظالکه غ ده الله انی اوله مګ اناء الله وایه نو در رسول الله صول الله عليه وسلم کارونم د الله پهخوا خبرند خلکو دا الله عبده وکي چې تا خلک کوم چې تاسو پیدا کړي والدی من قبل ل کسان چې مخکې ستاسولو لا لکوم تهته خوون خاام مخه خا چې تاسوویېږې دا لا نه که سوکی چې میغول بابا من دا نهخه کوي د دا را تو وواای چې میغول بابا نو پ شوین دا من دا چا چاخټوله د من داې ې موار هغهه دی نو چه میاگل <سؤال> بابا خود د ادم علیه سلام نه نده که نا داغنه روس تا پیدا شوه ده اوس پیدا شوه تیره صدای که داغنه مخ که چې پچا من دانه را خطا ول <سؤال> خو من دانه را خیجی او چې چه پاگه من دانه و پچا را خطا داغی زیمه دار سوک وائده ده جواب سر پراکا در هر سی زیمه دار اللاج اللشانهو ده حسبن الله و نعم الوکیل صخ ذمہ دار دی صخ مزیدار ذمہ دار ذمہ دار دی لعلکم تتقون هم خاطی تاسو یې غیداله الله ان الذی الله ذات جعللکم الارض فرعاشن تشجر لذ تاسل از مکفر شو والسماء بنا نسما تشتو وانزل من السماء ماء اور اور دبرنه الله فخرج را باسی به پدیسرا من الثمرات میوی رزقلکم ده پرد خراق تاسو <تصفيق> والله تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا د تَعْلَمُونَ تالمون د سه به دا شي فله تجاول الله چې دا ټول کاونه الله کوي نو مګر دا دن په مثل دا الله شرکانان و انتم تالمون او تاسو خ پوېږي و ان كنتتونم ف مما نه زلناله بدله دا سه الله جلله شانوه کوي ایما موبحنی رحمتله ل دا الله وجود باندې چتن چاتن تپوسو کو وای الله شته اوکه الله نشته دی ریمام ابو حنیفه رحمته الله علیه و توی زبا تو وا مکن وای دا ذکر وشو و یو ناشنا خبر مليدا یو زل رسین په غاړه ولالو ما یو ونر پره وتا پپله ار ارشوا کټسو او کیشتا ته نه جوړ شو کیشتا چا لیدا هغه ته عجیب خبره کوي ودا سلا کې دی شي نو امام ابو حانیف رحمت اللہ علیهی و تووی وی چه دا سنی شکیره نو دا دمره لوی اسمانونا دا دمره لوی ازمکا دا دمره کل انسان دا دمره ساروی دا اوبو دا سمندری دا دا بغیر دا جوڑون کی نسنگ دی شي دا امام شافی رحمت اللہ نه نچاتا پوسکو دا الله مطالق چې اللہ, اللہ شتی نو امام شافی رحمت اللہ علیهی و توویل و یه ودا دا تود دا می ودا د توک دی میو ته وګوره ویکه چې د ریخم وچیننج وخورې نو ریخم ته نه جوړېږي د ریخم موتارې نه جوړېږي او که د شاو مچای پ را لکن ته نو شااطې نه جوړیږې او که ای وخورې نو د هغ نه پچې جوړیږي دا وګوره دغه یوه یوه پاړه ده د دی نه الله سومره کېمتې شیان هم جوړی سومره ب کاره شیانته نه جوړ نور به ته الله وای د سنه پیژې د ابو نوواز شاعر نشته په څو تو د شعرونو حاصل د توامه ناغو ته وی ا شعرونه ته پارابای کې وی, وی و دا یې حاصل وره هغه ته وی زمکه ته ګورا د زمکه دی زرغونو ته ګورا وې نور ستمو ګورا دا ګولینارګس چې دی نو دی ته ګورا چې سري سترګيو چا تیکړې دي الله جل شانو ته اے ا ګولینارګس دا ته برګوري کنه نبر الله جل شانو تو ګوري او ولار پسې وي دا سپانی دې تک سپینه پانی د تبوا چ ګویا کې دا سپین زر دی او دا سپین زر بره تو ګوري سترګې رايستې دي او ولار پسې باندي دي ولار دا سپتکشنا تنا باندي دي لکه د زمرد کانې چی دارې پښان دې پته استکه شنه دغه باندو لاره ده تنا باندو لاره وي بي ان الله وي علا قز بالزبر جد شهادات بان الله ليس له شريك دا ټول هر څه په دې باندي ګواہی کوي چې الله جل شانوو شریک اغنيشت لري وګوره څنګه ته الله جل شانوو په ذات کې شریک ګرځي څنګه ته الله جل شانو د ذات نه انکار کوي د باندې یو سړیو دا غو نه چاته پوسو کړه الله په بارکی نو هغه ته وای و ان الباره تدل علی البعیر و دا پچې تی وی نه چې پراتا دا لته د پاتلې کی چې پدې لار باندې اوخت لري او یې نه د خو چا په نه ستا د بابا تلګی چې په دې لار باندې انسان تللی نو یې د اسمان چې دې په اړه ونواله د د سمندرونو وال ده, دا ده. دا دا دا سمندرون دا. او د لوی سمندرونو د چپو والا تا ته پته نشته الایدل علل لطیف القبیر اېدا په الله جو نشانو وباند گواین نه کی ته دا دمر سنویني دا الله په د الله په قدرتونو کې سوچوکا وَإِن كنتم فِي م ماانه زلنا الله بدناافتو ب صورتې مېږي دا جواب د ش کې جواب د ش داس کې کارو داویل چې داقرآ د صول الله وال الله عليه ی وسلم د ځانه جوون کړ دی نرسول الله جل شانو ولله جوابوررکي ون كنت فير ب م ماانه زلنا اې تاسو شک دې کنه د قران 12 کې تاسو شک دې د دې قران په صورت جوړ کئ بل ځکه راضي چي او آیات جوړ کئ بل ځکه راضي چې د دې قران په شان د قران جوړ کئ خبره ده نه چې خبره دزا نه جوړه کئ لګ څنګه چې مسلماتل کذاب جوړ کړي چې الفیل ملفیل وما ما ادراک ملفیل وای جاتیسه ش دی او تا ته س پته جاتیې ش دی خو لننډ لکه د او د د خرقم دا دا دا داغ ووهې وه او دا وه جوړ کړی وای چې دخ ډیرر ت تقغم کو نه ته او بک مولی شي او نه ب سره یو نه غونه ک ب جوړ کوي دا ووهې ده نو یو خداې نه نه داسې ووه به تااس جوړوي چې هغه د د قرآ په شانې رشتنی او د دقرآ په شانې دوواامداري او هغه همېشه د د په شانې پې دا څه واجب دی او دا څه واجب دی چې د تیر تیر واقعیا چې کوم قران څنګه ویلي دا څه وجوي چې هغه شانت رښتیاي راتلونکي خبره چې قران کې مې کړې دي چې هر وخت کې هغه د اشتیاقي کې دا څه رښتیاي چې هیڅ قسم دروغ په کې را نه شي د قران بازي خبره کې خلق نه دی منلې نو اوس یې خلق مني چې او دا څه کو بکې لکه په اخوانو ته زندانانو باندې خبره وکوله دازمه که بنا گی. دانان دا و چې دا زم کا آثمانو نه دا به نروانږي او سپول سادانان دا منی چې یو وخت به او دا هر بروانی او دا هر ته به ختږ نو ساینسې خپله نظریه بدل خو د قرآ د خپله نظری هغه نه بدل که مایت چېقرآ ویل دیغ به ای او هغه به موجودی تقیامې قیامت پوره او داسې کتاب ب جوړئ چېګورې په دنیا کی بیا پاهغې کې سوک تبدیل او تحریفونه کې د یو علیف بدلوا هم د د دنیا په یو سره کې قرآن وګوره او د دنیا په بل سره کې قرآن وګوره الله جل شانه د دې ذمہ داری اوستې ده یو چې دی دې قرآن کې څنګه ټکی دین داسې په دنیا بل سره کې په قرآن کې دقه شان دې ټکی د دې قرآن په شان د قرآن وبیا جوړي چیلنج ولا الله ورکړې جوړول چې تاسو څوار لسو کال اوشو په څوار لسو کال کې چې د د قرآن په مقابلې کتاب نه د جوړو وای کوتونم فبي م ه ځلنا کچرته ای تاسو په شک کې د ها هغه سرنه چې رالیګلی منګاب دینا په خپل بند بانې ف تو نو را وړئ بصورې م مثل یو صورت په شاده دیدو او ستاسو مندون مطلب دا دی چې کوم ظم د ستا مشر دی چې توته سوایی مندون الله او بل لهما خپله ندونې الله اللاده لا خواین که چرتهې تاسو رشتې په لم تفاو که چرتهونهکه تاسو دا کار ولا تفاالو ه چرم نه شي کولی او تاسو کولم نه شي فق نار التي ووقوه الناس نو يریږي دورغ ور نه ووقودوه وعیدت للکافرین تیار کړی شوی دی د پاره د کافرانو ګوره اوردی نو دا اور الله جل شان او خدای کافرانو د پاره تیار کړی او عیدت للکافرین تیار کړی شوی دی د پاره د کافرانو اول حجارتو غتی دی دا غټی چې نه زنګ استادان دې کی تفصیل ډیر لري خو موږ استادان استادان چې دی هغه مختصر معنی کوي دا ګټې ځکه یاد کړی وي چې اور به دومررتڅخې دومر رهخ ورربوي چې دا ګټې بم سووي او دا تقصیر دا حدیث هی سرلم معلمېږي چا هغهور الله جل شانوه د دنیا دا اوور د هغوی مقابله مقابلې ډیر زیات یخ کړی دی یو په سل باندې او دا اور سیواو یا یو په او یا او دا الله یخ کړی دی او کدا دا غ شانې ګرم مې تا به پشی پخ کړی نه دی ش پخورې دا اور الله جلشانو یخ یو خبر ده دا بغټم سودي انسانان بم سودي وعده للکافرین تیار کړی شوی ده د پاره د کاپیرانو نو د دین امام معلومیږي چې جهنم اوس موجود دي شته د جهنم تیار کړی شوی ده تیار پروت بل خبر ده للکافرین د پاره د کاپیرانو دا مسلمانان به چورته دي نو اصل کې جهنم تیار شوی ده کاپیر د پاره ده او د مسلمان به پهې بس چې گوناانګاري الله دی ته نه هرمو من مسلمانو ساتيمونږ دانو وای چې خدای د ته دا مسلمانان هم خدای د نه بوزي خدای دی ته نه کاپیر خوته دامځي هغه پښانوي خدای پاک دی د یو نیم بیماری چ خدای د تن دو مسااتي که خو اندوانو کاپران خو بوت ازید خو خدای دې ته مسلمانان ټول ساتي الله د قانون پابند نه ښا کالا دې ټول مؤمنان ته وي چې ځي جنت ته نو ځو ته سوکې چې موږ وته وای چې د خدای چل کړو دی ول جهنم ته نبوزي نو کې دې شي الله ټول مسلمانان جنت تبوزي جهنم د کاپر د پار جوړ شویره مومن چې نه دې بسره د پاکول د پار جهنم ته ارزې غونه کی زیاته یو غوپانی مو ته وابشر الذين امنوا امين امين الله دې موږ دا او په نو ساتي د جهنم دربد حال دي یو د بچنه راځي او بیا کال او د یو په اوه اوه بیا کال یې بهشر الذين امنوا زير ورکا کسان لچی مانم راولې ير د جهنم ذکر خو کیږي دست خواگا خبر اپا کم کوا کنا نزیری تا وکشا زیر ورکا کسان و آمنو چی ایمان راولده و عملو سوال حاتی عمل کرده دنه که لهم دک ان لهم یکینا دپارده دی جناتی جنتو نبی تجری چی روانی بی من تختی الانحارو لانده دو اون داغه الله اللہ دیو تمگا طول بوزی طول مومنان مسلمانان زمگا اصل زائی اغده دا دنیا اصی عرضی مقام ده له مع روزیکو من ها من سرات ریقن کله چې ریکو دیته من هذا د می د من هذا دی جنتنا من سراتتن د میونه ریقند د پااره د خوراک قالو نوي ب هذاله روزق نه من قبلو دا خوو هغه میوي دي چې رااک شو منګله منګته مخکې من قبلو مخکې رن کې داسې خو خون کې بدللی وي نمن قبل لومخکې دنا یا د دنیا میوي واللا الله جل د شانوه ور ورکی و د دنیا د میو په شانې والله ځکه ووررکي چې د خوراک چل ولو ورځې خو دا توجویم لګ کم زور خو نه کېده ځکه چې یو انسان الله جنتتهي خو د خوراک چل بهته خ که نه نوبلله ش میوي بالاور توس بیر شيیان دی غمونګ نه دي خوړدي او هغه به جنت کې میوکې خو یو کېسم نه دی که او دا تمپل <سؤال> دي نو په خواږه معنا کډېر خبرديش یا نو غخل <سؤال> کونی دي پهلني نو لږی چې جنت طلع شي هغه د په طریقه نی یاده الله <سؤال> جل <سؤال> شانو په تو طریقه موخيقه خو من قبلو او جنت کې لغمخ کې الله <سؤال> جل شانو وو بوله ور کړي بیا بوله ور کې او تو به متشابهن او ور ورکول بشیدای تا دارزک یو رنگه ولهم فی متشابهن یو شانته هم رنگ چوتم ګای یعنی یو رنگ هم رنگ دا د پار ساټ کې د پخو ته و رنګ وئله هم پ یادوا متو حرتون دی لبه په دی کې بیایانې موتو پاک پاک پا کې به یون پاک پاک کې را ووي پا و پیا خالیدونه او دی به په جنت ک می شي پدی دی کې غضا دا جنت کې دا خوراک چې دی دا به د غضا دروغ بهم میلاويږي څنګه چې د بدن میلاېږې دا الله دی دار به پهکیون وي او متہ ہراتن پاک بیو پاکی بدای چې زو کام بینی خش خوش بنکه لوی بول والو بول بیمارای دا برسول جنتیانو نیخه حسد بنی غصہ بنی هر وختې غصہ او دکه ډکاو او د بد خلکو نظر دا به پینې لګی علی رضی الله تعالی نوئی په جنت کې بیو بازاری پاگی کی بابستل خر رسول ني صرف شکلونه وږي او هغه تل کیو خر رسول بشی د زنانو د سره شکلونه به چې کالا سوق دا غوړ یو څړې چې دا, دا شکل دی دې زماشي نپورن بولا الله شکل بدل کی اوس موږ په خپل خواګه کوای چې موږ د زداد شونه شو کېده خو جانت کې الله جل شانه او خو او تا غ شکل دی و چې دغه شکل مخ وخت د زماشي نو خپل خواخه به ځان جوړي او په دی کې با د زنانو اجتماعۍ راجمشي وي یو زایتا د پخسته اواز کې به نغمی وایي او پښسته اواز کې به اوازونه کوي دغه به وایي نظمونونه و پهې وئ اوای ب چې نحنول خالی ده تو فلا نهبيدو نحنل خااللی ده تو فلا نهبيدو بد او نحن نهما تو فلا د ابدا همې شو زړږو به نه او منگا با تر و تازه و خفکی گو بنا خوشعال با یو ار وقت خفگان با امین وحن و نحن الراضیات فلا نسخط وابدا منگا با خوشعال یو غسکی گو بنا فتوبال من کان لنا و کنا له خوشعالی دا دا آغا چا دا پارا چیز منگا دا پارد یا منگا دا آغی دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا جنت کې به دا هر سری دو بی بیانی او د حری بیبی او یا زر جوړې وی 70 حله او یا جوړې وی او د پندای مغز به پکخ کاری اوس دا به څنګه د زمونږ استاد د شکر شیخ صاحب په حدیث شکل نشته دي او د میانو کوم داسې قسم نه راغلي چې لکه د شیشې په دن نه ټول دو کې خکار نه غپ کې بد نخ بس الله واله حسن ورګړي ابو هرره رضی الله تعالی نو وی وی اول نه ډله چې جنت ته داخليږي نو مخونه به داس لکه د دا سوار لسمپما په شانت او نو با دا ته چې بیانید کم دومه ډلی نه هغوی به د هغوی مخونه به داسې پر کېږي لکه د دا ستورې چې څنګه پړېږي ت ستورې پر کېدون کې ستورې جنت کې دا خلت بول ب نه کوي او دا به لاړې بد نهتو کې شخار کې بد نهتو کې په دنیا کې خدغه کاری او ور سره د دا چې مې منګزې دا بد سروزه روي د دې ساچ ده او هغه د مشک او د انبر په شان خوشبو کوي او د دې هغه د هور د روري د غټو سترګو او د یو د یو سړی په اخلاق باندې وي اوس محدثین د دې توجیه اکی چې د یو سړی اخلاق بسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم په اخلاق باندې وي څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم اخلاق تو اپ کې شانت اخلاق یا یاد ټول یو مزاج وي دنیا کې بزر دې نو قلب ته یو شانت سړی ملاويږي بل شانت دي ټول اخلاق به یو شانتي او ټول بدادم علی السلام فقد باندې شپې ته غزا بي ووګدوالي باندې اله تا کې بټول شپې ته غزا دې نو بد بنخ کاروس کړل ته سو شپې ته بد بخاري خواله بټول شپې ته شپې او او رسول الله صلی الله علیه و م که چرته یو ناانه د جنتیانوغ په د زمکه باندې راکاره شوه نو د ځم کې دا دواهطرفونه د هغې د دغه د خوشبیا د ووج نهغ به ډک شي او د سر یو فونې چې دی نو هغه د دنیا او د دنیا ماافحانه غوره سا دی دا ساسانې خبری نه دي دا جنت حچلو دا ل قربی غواري که رسول الله صلی الله علیه و جنتیان چې د جردن مردن کاهلا جردن مردن جردن دا د دې بیلګه د پنځل لس کال عمر کې څنګه انسانې اله ګیره چراغلی کاهلا تور سترګي سترګي به قدرتی تورې لا یفنا شبابهم ولا یبلا هم د دې ځواني به نظرېږي او کاپړي به نظرېږي رسول <سؤال> الله صلی <سؤال> الله علیه و سلم وی الله جل شانو لی چې ما د خپل بندګانو نیکانو د پاره دا ستیار پیار کړی دی مع عینن رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر چې نست رغلی د دې نه غو غو نو دی نه د انسان پهړه باندې تیر شي وی دی مطلب دا چې دې رضيات خبرې دی او وګړو د احادیث په دې کې بیا ان شاء الله په یو مخ به وایو اون في یا خالی زون دی پرې جانت کې همې شي ان الله حال یستح یقین الله لا ی باق نه کو یظر به ممسلمله به ورتن کارانو دا اعتراض کو چې په قرآې کریم کې ګوره دا مثالونه بهیانېږي نو دا دا سه دا کله پهې د مچ مثال بهیانې او کله په کې د ما مثال به یانې نو ان اللهلهح یقین الله جل شانو لا ی حيبا نه کو حیا مطلب دا زه د حیاانه یعنی اللهجل جل شان هو چاانه دا شرم نه کوي بس هغه خپل کتاب هغه پورا کوي چې کومه طرقبان دی ی ضرریبان چې به یانې مثلاً یو مثال ما بهغوزتن د ماشي فما په او قه یا د پاسه د ماشي نه د ما د پااس غوزري یا د ماشي نه لږ غټو مچ چې کوم دی پهعمللهین ار چې کسان دی عامو چې ما را وړی دی فاللهمونانو دی خپ پوېږي ان چې دا کوآې کریم حق دی م را بهم د طره په دراب د نه وعملله نه هرچ کسانې کفرو چې کوپې کړی دی پهقوللو نه نود وواي معزه ارا د الله دسشي اراده کړي دا الله تاله ب حزهه مسله په بیانو ل میدي مثال دی خبرې ته پهې زتو او ده کې خبرې تا پهکې زورو دا پهکېسهل ووي دا ګوره دا بشرکانېتی راونه دي دا دنیا دا د مسائلو نه به خبره دا فظایو نه به خلک خبرې ور ته به ووا به چې روور ته دا دا مداری د ورې دا ځې مداریي دا ټولو ل د کول په دی یو ځلو بخوا خپله به کنزل به کوي چې هغه به د کېتاب په من کونې هغه کنزل به او کوګله حق مسلو کې نوغ پې بیابد لږي یو ځلو به که كثيررن ګمرا ساتي پهدي سره جو یضل به کثیرا کاراکی په دې سره گمراهی د ډېرو و یهد به کثیرا و ہدایت او ما یضل به او نه کار نه گمراهی کې په دې باندې الا الفاسقین مگر فاسقان ګره گمراهی او فسق مران سک دی ال لا الله غ کسان چې مع واده دا الله من بعدې می ساقی پس د دا د و چې اله الله الله دا قمه دویلله او الله سر دی واده وکه په یق توغونه الله او پریک یاغ حکم کړی دی اوته الله تعالله بی پهغیبانې یو سوله د ادا کولو چې دا دا کوئ دا اوکئ ندی هغه کارت کوي د جوړولو وصلسته وي وصل جوړو جوړول ته وي ښا ويفسدو نفل او د قصات کوي فزمته کوي اولائک هم الخاسرون دغه کسان هم دې دی توانيان كيف تکفرون بالله و کنتم امواتا كيف تکفرون بالله سرنګ کوپر کوي تاسو پال نابانه كيف تکفرون ګرا کوپر څنګه کې ته خونی شوي ته خو ه نهوي چا دی نوم نه ناغته چې دنیا ته به پلانې را ځي نو سررنګې ته په الله بانې کوپر کې الله جوون دی کړي نو بیا بهې مړ الله که ته په خپل اختیار بانې خو په خپل اختیار بانندې جووند اوس که نو په خپل اختیار کې بے اختیار د الله کې په دا کړه الله نه فاح وکنتو مواتن و تاسو له فاحیا کوم ژوندې کړي تاسو الله ژوندې درکو سم وې میته کوم بیا بمړي تاسو لرا سپین کپن بدر توا چولې شي او بدلام بې پټ کې بده اوچت کې قبر ته بده وړي خخ بده کې گاټې بدر پسې کې دی او دب دب د پاسه له بدر باندې خار دروازې کستا څو خیال کړې دا کبر باندې چې د برنه اوله نه بلچی چې نه نو دا دغه د پاسه چې لګین دا د بواز کی دا د خاراب در باندې را چیږي را چیږي او خاراب در باندې را وا چیږي یو څور دې بده خلک یادی پلانې عجز مرشو مرشو او دا غینه بعد به د خلکو نه هیڅ شي مکمل هرڅه به خپل کار باندې وخت شي لوی تاسو نی شوی تاسو نو الله د ژوند درکو سم یمیت کوم بیا عمر کی تاسو لرا سم یحی کوم بیا ژوند له هی طور جوون بیابد اللهته واپس کړی شي هو الذي خلق ل کوم ې او د جميعیان د دنیا ټول شو نه ستاسو د پدي ده پیدا کړي دی تاسو ولې الله نه الله دله جوان در کړی د مرگې در کړی دی جل شانو ستاسو د پې د پااراسمان پیدا کړي دی ستاسو د پې د پارزم ک پیدا کړی ده او هو الذي الله غذااتې خلق ل چې پیدا کړي دی ستاسو د پااره معافل او د جمع یان غې چې په م ک کې د ټوله او ته یو یو ما خو جمعیان غټ ساار دی دومره غټ اوښ دی یو ماشوم د پړ نه نیولی دی الله دله ت د کړی دی دا وګورو ته یو لوی غ یو ماشوم د پړې نه نیول دګې الله ت دی کړی دی والله ستاسو د پااره الله پیدا کړي سمهته ووالت سر ماارې بیا قسوو کوو په طرب داسمان په سووا نبرابریکل په سو نهبرابریکل سبا سماواتن واثمانونهوهیکلشي علي دا لاجل لشان هو په هر یو شيبانې علیمون پو دیخر داانان الحمد الله رب لا